الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سورة ياسين أول تسليه بیا دلائل نقلی په نفع شفاعت قاهری او بیا عقلی پس بحث قیامت یاسین الله پوي په معنا دزي والقران الحكيم شاهد قران محکم کتاب ان کلمن المرسلین په دې خبره چې وې شکہ تخام خدا لې شو پیغمبران نه ای الا سورت المستقیم با وسیزه لار چې توحید دی تنزیل العزیز الرحیم نازلیدل دې قران په طرف دا غزات ندی چې زور اور ور او رحم والا لتن زر قوم امماؤن زر آباؤن جوية رأيتو اغا قوم عربو اوچند دی رول شوی مشران ددی فهم غافلون اغیرو سن خبر ندی لقد حق القول على اکسرهم یقنان ثابت شوئے ده قول دعذاب پاک سرود دی بانده وام لا يؤمنون بس دي ایمان نشراوله الله ول توفیق نو ور گئی ان جعلنا في اعناقهم اغلالا عذاب دائم جنگ اچولی الله یون گاچولی ذی پوسټونو کې اگر بلن بلن توقنا وهي الى الازقان يتزرن پور رسیدلي هم مقمحون پس دي پاغي کداسه ايغ نيغدي چې نبرکتيش يې نخقطان وجعلنا من بين ايديهم صددا پی among پیدا کړل دي مخي تا یو دیوال among خلفهم صددا او دی نشات یو دیوال فاغش اینا او بیا هم پتکلی دی دبری نا پخ پل قهر سره په هم لایب سرون پس دی حق نوینی محروم اکلی هم دی ام دا حق نا ام استاد ضرار نه تا تا ضرار نشی رسولی پیغمبره <coughs> اور سوک چدا یا تو نوای ز سخت په وخت کې د دشمن په وخت کې نو الله ویتنه بچ کی تر دې ځای پورې وصلاون علیہم انذرتهم او برابر خبره د پزیبان دی کتویرې دی لرا املم تنذرهم کتو نېری دی لرا لا یؤمنون دیوان روړي ان معتون د رومانې تبع د که بګ ستاول پدهور کې ا چاته چغ تعدار کې دقرآن رارحمان نهبل غبه اوغې يریږې د الررحمن زیاتنا چې دلی نه دی بما او پیې واجرین اس خوشخبری ورکا دغه باندته په بخښنې د ګناہوں سره او باجره عزتمن سره د خپل عمل نحنو نحی الموت بیشک امغا ژوند زکو مری کاغه روحانی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَصَى لَهُمْ أوليكمونگا أغا عملنا جدي مخلق لگل دي أغا جرس تو پاتشوی دي سنخ يَا وَقَدَمُنَدُ دِي چِ اَخْلِيَهِ دَاللّٰ عبادت تا داللّٰ وَكُلَّ شَيْنَ احصَيْنَا وَفِي اِمَامٍ مُبِينٍ ا هر یوشه مونږه شمارلې ده په په علم کې چې لوې محفوظ ده وضرب لهم مثلا اصحاب القريه نقلي دلیل دا بیاونا په دې مسله باندې ته بیان کدي تا یو مثال د خلقو دی یو کلی الله تعالی موږ از جا المرسلون کلاچ راغلو دی کلی تا پیغمبران دا اللہ اذا ارسلنا الیم کله کلاچولی کلمنگا دی خلق تا دوتنا اول فکززبوه ما ندر او جنی اکل دوانا فعززنا بسالس نمونگ دی نسرتو کو پدریم سارا نصرت بدی کی سری او توحید کی فقالوا اننا ایرکم مرسلون نو وی دی پیغمبرانو چموږ خاص تاسو ته لګلی شو یو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا او یاده خلقو چنه تاسو مگر بندیان زمونږ پشان اسنګ پیغمبران یې او مانزل الرحمن من شین او ندینا ذلکر رحمن بادشاہ پتاس باندی سشی سکلیان دخپل طرفنا ان انتم الا تکذبون نئے تاسو مگر دروغ و ینکی قالو ربنا یعلم اننا الیکم لمرسلون انکاریا صحشو او پیغمبرانو کلامم ډیر مضبوط شو وی دی چې رب زمونږه پوېږي بل رب ته غواکاو هغه پوېږي په خبره ان الیکم لمورسلون چې مونږه خاص تاسو ته تا خامخاري لګلی شو یو بل شکی خبرهونه ده وما علينا الا البلا ول ونیشته په مونږ باندې نور څو ذیموعاري چمونږ به خلق راځم کوو لخکرې ور پسراولو وسلې ور پسرا اخلو نه نيشته په مونږ باندې بل څومګر رسول ښکارا دا هر مبلغ دا فرض دي چې خبره دی, خبر دی ورسې چې الله کمال علي ګلې ده ها نور څو ذیموعاري نيشته دي قالوا إِنَّا تَتْوَيِّرْنَا بِكُمْ اوئي اغي خلقو كمونگا ستاوستر سپيرو شو سنگا بدبخت خلق ايه تاسو رالي نمونگا عرص خراب شو نعمتو نکم شو برکتو نکم شو ستاسو بوجب عن سپير خلق ايه لئي لم ساما غوتو یو تو اساندولا کومانا نشوې د خبرونه لنرجو منکم خامخ ابول تاسو لپاره په غټو ذریره په خوانه سزا ده لري په خوانه سزا هر پرسته ویلې چې بغاټو باندې وویل اوش تیم دی ولې یاسنکم منا عذاب الیم او خامخ ابرسي تاسو تاسو موږ د لاس نه عذاب دردناک سخت دشمن ته اله کوئی کنا اله کو غلاسو خراب شي پیغمبران تیزاسي ویلو قالو طائرکم معکم وی پیغمبرانو چې د بد قسمتیو بد بختي ستاسو چې دا تاسو سره په دې سټپورن خطې ده تاسو بد عمل له ایں زکرتم مونږ زکا پیر شو چې تاسو تا حق بیان کړې شو تاسو ته تا نصیحت شو دا دا بدبخته خبره دا بل انتم قوم مصرفون بلکه ایتا سیو قوم دا حد نا اولیدون کی اچه دا حد نا وولی نو بیان پاتی کی و جا من اقس المدینه تیر جل یسع راغی دا غی لری طرف دادی کلینا یو سلی چمندی والی سلی و تاوی څګه سلو کار کونکاله او منډيو आले زګدا دا خلقونو چلاوي چې سارعون بالخيرات او هم له سابقون دي خن کو دنيا کې په دين په سیمنديو आले قال يا قوم اتبعوا المرسلين او وي صاحب ياسين چې زما قوم ما مرګرتياو کې د دې پیغمبرانو اتبعو ملائس الکم اجر و هم متذون تابعدار یو کداغه چا ارڅوک چی جنګوالی ستاسو نا دنیا ایواز او خپل حق پرستوی هدایت والای زر خلق ارڅوک چی دې تابعدارای لایق ده استان اس غوارینا او خبره سیدا یقینیدہ شک پکې نشته وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَتْوَرَنِي او صدی ما لنا چیز بندگی نکو ما داغا ذاتا چیزی پیدا کره ما بیمثالا ویلے ترجعون او دی اللہ تب تاسو ما پسکے گئے بل پل اخو نشیت د دو تاسو ولی دا بلچا بندگی کاو ہے او دستاسو دن امانما اتخذ من دونی آلیهتا ار زمانه که خلق دین دغاو خا بغیر دا اللانه مدد غختل آیا اونی سمزو بغیر دا نور آلیه نور مددگاران این یوردن الرحمن و بذرن اغیس کولی نشینو کہ رادو کی رحمان ذاتو زمان پا حق کی دا تکلیف لا تغنیانی شفاعتم شین نفیده نشیرا کولی ماتا انا د په کول زمانا شفاعت دی آلیه و ذرهم ولا ينقذون انا ما بچکولی شیده عذابنا نسلیه و نیسمه چس فیده با که نشتا دیکنه ناغیوی چی فیده با که خو نقصان با که ام نشتا کنا ناغیوی نقصان با که دیر ان ذا لفی ظلال مبین یقینا شم بزا پدغا وخت پخکارا گم رایگ بس اغیو تا دا مرگ بناو کلنو ناقوی عرص چی خود ما خبرو آوره خواب اینی آمن تو بربکم فاسمعون ما راول ده پرفستا سبان ده پیغمبران ته وي نو اوره زما خبران آیا خلق ته وي چې کتا سو مننه کنه مننه ما هو خو منلیدا خویتا منلیدا نور اگې یریکو قیلت خولل جننه ویل شو دلته طرفنا چې ز جننت ته د روح په لحاظ سره بدن هوالته که جنت ته دې کذوځخت دي پس د مرګ نه روح زیخه کني خو نو ته او جنت کې بیا دارمان کې د خپل قوم چې عبد الله بن ابا سوې نصحاو قومه هو حيوم امیتان جوان دې هم نوم ځقوم خیر خوایې کوله چې مول شنو بیا د قوم خیر خوایې کول حق پرس دی ته وی قال يا لتقومين وي وي چې افسوس دی ازما قومه تاسو د دنیا کې پاتشوه زر العالمه په افسوس در باندې کومه افسوس دی پدما پدی قوم باندې یعلمونه کذی پوی دے کاش کذی پوی دے بما غفر لي ربي باغمسل باندې چې بخنه او کما طرف زما داوی پویان چگم صلح توحید دا وجعلنی من المکرمین اویگر ظلم د کرامت والونا کرامت دا ولیا و حق دیکھنا اغسد جنت تطلل صاحبی حسینوی ما لیڈیر لوی ایزت راکو تا دی توحید پو جوان دے اما انزلنا لا قومی من بعدی الله یمږ نو نازل کړې ده په قام باندې پس د موت ته من جون ذم منا السماء اسلخرد اسماننا اما كنا منزلين الله یمږ دا عادت نه دی چې لخکرې نازل وو دغه قوم سومره این قامت الا صيحه واحده تن نه قوم مگر چغیا فَیضَامْ حَامِدُونَ پسنا سا پاسال پراتی ریوان نیم دا وسی چاغوواله سہالاک شو, شو الله وی دا یو سره یو درکه اغام پر نه خو دو ناریو سرم طول لګې کړه یا حسرتن علل عباد ای خلقو افسوس کې په داسه بنديانو الله خو افسوس نه کوي او خلقو ته وی چته سوې چې افسوس دې افسوس ته نه پداسې خلقو دے خا. رسول دل دل دی خام ما يا تي من رسولن نظر الذي تاسو پیغمبرو الا كانوا به استاذيون امانند سکه چې باور ټوکې کوونکې تد حد نو دې ذلک نه قوم مسرفون سمانه چې ټوکې ور پورې کوي الم يرو دې خبر نه اللہوی دین نوینی کم قبلهم من القرونی جس مر بے حدا بے انتہا علا کردی لا یرجعون چیدہ خلق دیتا بیا واپس نرازی نی روح واپس رازی نی بدن واپس رازی قرآن دا دی اس بات کئی خوا جروی حوزا الوزی دا بدن بیا نرازی واپس اوکه حدیث کرا غلیوی کې بتاول کو قران کې تعویل نه کی حدیث کې بتاول کی و ان کل اللما او نو دي دا ټول هر یو مگر خامخا جمیع الذین محضرون ټول غن بعضو سره حاضر کړي شي قیامت کې دی وی دا سي خبره قیامت پکلې بیا څنګه جونځ کیږي الله وی دلیلونو کنا په ترتیب سره د دلیل عقلی پسبه د قیامت وایهت الله ومل ارض المیته او دلیل د خلقو د پاره پراتلو د قیامت باندې د ازمه کدا چې ملای وچی کنا احیینا ها مونږه ژوندې کو تر تازه کو واخرجنا من او روبا سود دینا دانی فمنو یا اکلون دی نور سمومی او دا دانو نا خوراک کئی کنا ایب اندچه و دی خورا نو پا دیم پو نشوی فکر با دیو تکڑیو کنا فلیم ذر الانسانو الیتو آمهی الناس و ببن الماد چدا دانا سنگا پیدا شوا تقصیبتون پیدا کی کنا دا غینه خورا کې یو د نې اخلاص نه کړا وجالنا بیا جنات من نخیل وعناب امونګه پیدا کړی دی په دې ځمکه کې باغونه د او د و په جرنا بیا من الیونی مونګه جاري کړی دی په دې ځمکه کې چینه لیا ګلو من سمری جوخری دا خلقا د دې د میونه مزیږمکه کیږم رسېږنه پیدا شونه از استا پیدا کول ګراندي و ما عملته ايدي هم ان دي کړي دي کارون لرله اسونو د خلقو دवाडी ډیر ناشکری کوي چې دا ما داسې وکړ دا ما سمبال کړو ا دا ما زوم راو غټلو نه نه الله وي دا سونه و ما عملته ايدي هم الله وي ذلیل اسونو سني کړي چاچې بسو کې افعلای شکرون دی ولې د الله شکریا نه ادا کوي چې الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا سبحان الذی خلق الأزواج كلها داغه زاد ګرځې چې پاک دي ها پاک دی له هر کمزوره نه اغزه ته چې پیدا کړی دي جوړه کله ټولې مما تمبتل ارض له هرینه چې زروونه یې ازمکا وټو کې جوړه شتا وونو کې جوړه شتا پوخو کې جوړه شتا مماتم بیت الارض مونږ پنه پوې او مین انفسهم او د د جنسنا د دې د نفسنوم جوړه پیدا کړی او مم لا علمون او داغه سنا چې دې پم نه پوې گی کګټیک ارس کې جوړه شتا کنا و دا دلیلو پراتلو دا قیامت چې قیامت نمانی و آیت اللهم اللیلو او دویم دلیل دا دید پارا پراتلو دا قیامت باندش پادا نسلخ منه النهارا داش پسنگا جوڑا شوا اللہ ایمونگا راخ کود دی ناغ سادر دروازی او سپین سادر چې په غوڑی دلیو اوام تی راخ کنو فیضا و مزلمون دی پا تیارو کی پاتشو دا د دنیا مثال خودو سادر دي الله ویرا کاږي نو بس قیامت وشي اتکه ته را تیار بی وي بیار بیا سره د خپل عمل مناسب ورونه حاصليږي خو له گوخ به بالکل تور تمي پیدا مو مسلمان دي دی تیارو کې شي کرنا والشمس او دنور دي تجري لمستقر للام د روان دي خو یو مقرر ټيم پور دغه امې شان نه ده د چې خيجه کوزيږي خدا تاسو تقیامت را نږدې کی ا تا تاسو یې قیامت نشته هغه له قال راغه ا ا دنور ده چې روان دي خپل وخت مقرر پوري ذالک تقدیر العزیز العلیم دان ذا ذا ذا غزا تا چې د یو زوره او طاقت یې دی او په یی پارڅ والقمر قددرناه منازلا اڅ په موږ اندازہ کړی دا په خپل منزلونو کې چې کله ډیر شي او کله یو کم ډیر شي ځینہ زیاته او کم نه ښه دا موږ اندازہ کړی دا درسته یې نو کمیږي کمیږي کمیږي حتا آدان تر دې چې واپس شي وقت الحال تا كالعرجون القديم دا سي لكا آغا سانگا دا كجوري زرع لكا آغا نرهم شي كا غوم شي دا سبق مياه سي شي پاخر دا سي بدأ دنیا ختمش كالعرجون القديم للشمس ينبغي لان تدري كالقمران هاو كتو تلوار كينو تلوار ناسا دا خو دا لاندازه دا ګوره نن ور لدا اختیار شتا مناسب دي چې دی, دی اوممي لاندي کیسپوکمه لرم ولللیل سابقون نار او نو چریشپا مخکیکی پر وځي باندې چې ګنو سې دې سبا شو منځو مکو ادی په لبیاش پراشی اروز پکې غبن شینا اش پندې وخت کې کېده پر راتل نمبر نه بدلې تقص علاوه قیامت په خپل وخت راوړي او کل فی او هر یو د دین وراس پګمینا په خپل اسمان کې لامبو او اون کې و او او دریم دلیل د دې لپاره په قیامت باندې ان حملنا ذریاتهم دا دې چې جولیو نسل ذین او ذریت نو همشرانو انه عليه السلام زامنو مونږه ذریت یو وفران کيو لفظ کله په خپل کله په مقابل کې مستعملی هيا هغه مشراند دی الله یما کی جولو فالفلک المشحون پاکستان ډکه کړي شوی کی رضیویا خو مونږ نه دلی د لیکنه نوح علی السلام کشته الله وی ته وسلور شو به ویني و خلقنا له من مثلی هم موږ پیدا کړی د خلکو د پاره پشان د کشته د نوح علی السلام مایر کبون او اجازه نا بحری چیرې بکه وس ور لیکي کنه اګی مسلنه سېمانه دلی دلی و ان شئ نغرقهم الله ی کوم غوا غورو ذی بغرق کو یا و کشته نه چلیږي کشته و شي فلا صریح لهم بیا بنید عزیزه پارا فریاد راسته نو لویزوان نو ولکه چوی دولس کالو یراسته وا الله ی مکه غوره فلا صریح لهم نو وی فریاد او دی چېږي چې غکی موریتانو مو مو وی ویل کنا ویل وزا نستو کمبل کی او چیلہ سراویست نو دوبو خوشتو یو خدای نو وی چیر نشو کوله غاړه ده او چې ځان لښینو بیا به تاسو کو چې الله اسو له کله اندی ټوله ستونی وبو ساسي دی کې وی قافله رااله هغه یو چې غاصه اعظم کم ده موږ یاو نه سله راغلیه شکريہ دا کوم وله زه مونږ کې شته وو بشويم ا یا غوس ابو سراويست اوه او د دې کلی کتابونو کې غواره خداي دې تدا <تصفح> کتابونه نه خي الله يفلا سريخ لهم بیا غواره فریاد دراس نهي ولا هم ينقذون انا بذيه زمون نه بچ کلی شي نسوال پیدا چاو خو چلی گی را چلی گی دریابو نکلی او ملتا کلی بلبلتا جازو نا غر کی گی خونا نالاوی اللہ رحمتا مننا دا خو ما رحمت تی کنا منگ رحمت کو دخبل طرف نا پدی خلقو ومتان الہین او فیدور کو کاروبار ولی سموتر یو وقت پوری چیزیں کاروبار کوئے او گھٹے را گھٹے دا خو دی وجن نغر کی گی خواب وإذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم او كل شيء لذيذ چو تا چويریګه تخولې عذابوننا براو ګور اسمان نو تا کته ګور ازمکه تا تاس غللا بن کلیه په خپل قدرت کې او یریګه داغینه جستاسو مخه ته د اسمان او تاسو نشاته د ازمکه لعلکم ترحمون تقوا کې ډېر لوی کمال له تسبحان الله وبحمده كشيده الله تبارك ندی مخوالي جواب نشتا چې تو ته ویل شي کنه ډېر لویان کارو کی او ما تا من آیه من آیات ربهم دا کله تو ویل شي وي الله ہدایتونه چې راځین دا سره راځي او دې نصيحت ته راضي کنه ها نظر هغه دې خلق تاسو آیت او نصيحت او موجهزا دا موجه زو د خپل ربنا الا کانوا انهم معرضين مگر دې دا غينا مخړون کریم و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله او قالوا لشيذان غير الله شکراني مکوې نظراني مکوې د غیر الله دا, دا, دا شرک دي کو د لاپ ووررک که نه کې دی اللہ الله توفیق در کې چې ایمان راړی کمرات نه مشرکان شي که نه دا د چې ایمان راړ او بیا د لاپ نو هررج کوئ کله چې ویلشيدي ته هررج کې د غېمالله اللہ دله رزق در کړی دی قالله نه کفر نوګور د هغې د او غې ته نه دومره غ منل خو نهشته وای ده کاافران او مشرکان للهځ نه آم نو د ممنانو ته په جواب کیمتهمو ملهله ه مونږ وله ورکو مونږ د پردو خیټو ځې مواریو آیا مونږ ورکو خور را کو هغه چاته ک چرې د الله خوښ پیدا دا کولی نوې له ورکي که نه مونږ ې مواو. <خصف> دا داوی جواب وو خو ملهو یشاع الله او اتامه الله ولورقی او تا باندې از ویخ ان انتم الله فی العالم مبین نه اتا سو مگر پخکاره گمراهه کی وایقولونا متى ذا الوعد اوایزی د قیامت په حق کې چکل وی دا قیامت کله وی دا وعده این کن تم صادقین کجرتا سرشتی نیه ما ینظرون الا سیحتم واحدتا اللہ اوی دی دغی چغی تناس دی خوا بس منزو دا سپریخه دی ادغی چغی انتظار نکی مگر اوی چغی یوی تا تأخذهم چوبنی سی څنګه لرا سنگا وهم یخستمون حال لی ادی بیو بل سر ادیک و ناسا پا قیامتش داست وقت کی برازی خواب فلا استطوعونا توصیتا دیبنا طاقت لرید و وسیت کولو ولا الى آلم یرجعون انا بخپلو کورونا تواپس شي نا بل بولا کٹ را وڑی زو کہه دیو جنینا کٹ دا مرګ ده ها مرګ انسان ته په داسې حال کې راځي چې نو وصیت وکي یاره خلک ته پوس کې سی ویل نو نه له وصیت نن سمې کړه ونه فخا بیسوری داګه مثال به د قیامت ای فکبو ال شی پش پہله کې رضا منل اجدا سی لرب میانسلون پس نو ساده خلک وا د خپل قبرونو نا پتاره د خپل رب باندې رواني سیلاب په شان ته روانه قالو ابوایا ویلانا زمونږه هډیرلوې خرابې دي مونږه خورښو یا ویلانا افسوس ته مونږ لره من با اسنام مرقدینا چا پاسولو د دې خوا خواګه خوبنه مرقد زید آرام توې کنه اديولی کې په خزا باندې چه مرقت شریف ایلی کهوی داخو ده دا بدبخت و خلق و خبر داخل داخو باگیوی چه من باسنا من مرقت دینا منگا چارا پاسو د ده زیده آرامنا دیر خیسته زیو اولی قیمت خو ډیر دهه بد تکنخا قبر خود آگی مخکر رو سشیه نده نو باویلی شی هازا ما وعد الرحمنو دا غواته ده کنه چه تا متا هازا الوعدو تا غوا ذاتدا چیکلیوا رحمان بادشاہ ده خد خپل رحمت روز مقرر کړی و خدا سو لایق نه یک و صدق الق مرسلون او پیغمبرانو مرشتیا ویلیو تاسو وین کوتم صادقین کنتم كانت الا صيحه واحده تن ندی دا فَإِذَا جَمِيعُ الَّذِينَ مَحْضَرُونَ نَصَ فَحَلَق بَغوندو الله وي زمون سره حاضر کړی شي او حساب کتاب بکیږي ډېر د انصاف کا فلي یوم پسنن رزی لا تزلم نفس شيئا ظلم به نکړی شي او تن سره زره هم نقصان ولا تجزون نبتا صلی سزا درکولی شي الا ما کنتم تعملون مگر دا حقی سو چتا سو عمل کر رہو مرچی دا چا عمل خیستا ہی کنا مداغی شانو گورا اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ بِشَكَا جَنَّتِيَنْ خَلَقْوَا نَنْرَزِمْ پَقْبُلُوا مَجْلِسُنُكِ خُشَعَلِي كَوْنْكِ خُشَعَلِي خواهد تلتا برګر برگر خوری دستا خوشحالی دا ن وشالی ده جنت تا فی شغلن چه ما ملیغن تی ناس تقینو وید دنیا ویا کالا بطیر شوی فالتا خونو تیری ایگا داس مجلسون اید دا جنتو فی شغلن هم وازواجهم فی زلال دا جنتيان او دا دي ببياني بي با ماغي سورو كي بي ماغي سورو دا جنت كي ماغي كورسو بانده تاكيا لگون كي لهم في اعبا كياتون دا دي دا پارا با جنت كي ميويدي ولهم ما يدعون او دا دي دا پارا غصدي كي سغوالي ستزل كينا باي خال سلام قولا من رب الرحیم او دید پار سلام دے خواب بل چالنا او نور خبرې اللہ خبری نکی رحمت خبری خواب دید پار سلام دے چا غوینہ دا د رب رحمن دا غرب چې رحمن رحیم هغه او ته سلام کوي دا رضی حال بیان شو اوس دا غنور حال خواب وامتاز اليوم ايها المجرمون ديواسي غد وټ ګردي چې ننغه خو یو و یو یو شي یو او داسې اختلاف خلق جوړ کړی ها الله وینا جدا شینن رځي مجرمانو زماده بندیانونو نا جدا به کی پاورز باندې ها دا الله فیصله تپاتې ده خبرانو او بو یو مجرمان سوق دي مشرکان الم عاد الیکم متاستحقم نو کړې یا بنی آدم ا آدم علی السلام زامنو الله تعبد الشیطان چې تاسو د شیطان عبادت مکوئ کنه دیکم سمون تی دی انه لکم عدو مبین دې خو تاسو د پاره دښمن لښکاران اته سو هغه پدوستای سرهونیو نمونه ولا کې خوځم چلوې ځوان سلطان باهو تا ټول شیطان نمونه دی وره سلطان باهو چې زسنه خبر ده تاسو نمونه ولا پیدا کړی ښه نلایي دشمن دې او تاسو په دوستای سرهونیو او ما طويل وانه بدونیم چې زموږ بندګي کوي ها زا سورت مستقيم تو استوحينو په جندلې اڅباوې چې الله مونږ ته سورت مستقيمو ښه دا سورت مستقيمو کنا ولقد اوللم منکم جبللن کثیران او یقینن دی شیطان ګمرا کړی وستا سنا ډلې ډېری هه تطاوح ابلم تکونو تاقيلون تاسو کې دومره سوچنو ها ذی جحنم الی کی کنتم توعدون دا جحنم دی چتاو سره وعده کول شو اس لو هل یوم از داخل شې دي تننهو بما کنتم تکفرون ولیکم کفر کاو تاسو تمویل نو په سبب دا دی چې تاسو کفر کاو نو دی بانی کې عذرنا وکي او چېږي ووې والله ربنا ما كنا مشرکین یخدای مونږه شرک نه وکړې ما كنا نعمل من سو مونږه سبات کار نه وکړې مونږ تخپل ځان معلوم دي پوسوموي اقیاامت کې به موي خا چې عبادت کار وسنګې نو اللهوله په خلی موهر لګې چې بس کې بلعام غراوي alyawma naxtimu ala afwaim نن با بامونګه مور لګو ددي په خللو بانددي کللیمونونه آدي هم خبرې به کوېمونږ سره لاسونه د دي ځکه د لاسونه بکډی غټه بره که نه تا شدو هرر جولو هم اګو بقيې پهدي باندې خپې خپلی اولی چې دي وسه کار کارو خپې بهور سره که نه ګواان به دو ولاړو کی بی دی دی دا په ګوایې کې به ماکان یو کسبون چې دي سکړې د نهار سبا وي دا خو د الله کار دی د چبې نه طاقت واغستو او لاس خپل یې ورکو الله ته سګران نه هو نه دا ولاو نشا اول قیامت حال خو ذکر شاوو شک نشتره الله دې دنیا کې عمرانه نشخلاصې ده جوړ کم ته شادوغان جوڑ کم تیش خنزی رانو فالاوی نا شرمو مینه ولو نشاو کچری مونگا وغالو لطمسنا لآعیونیم نمونگ بروان کو مخوند دیم اس ترگی بانی نورس بانی اس ترگی بکڑیری خکارتی نزو که داؤوی خواه مخوند بول روان کو سیری بول رو فستب قصراتوان دیب منڈی وی پلاره لکا مخ که چواله فان نا رسنګ وو وینلار دا سه او پزه پا پاتش ولوا نشاو ک مونږ او غالو ل ماسخ نام علا مکاناتیم نبت شکل وکوه ذی دره پدا خپل زیباندی اډوب نه خزی تخپل زینا بل سبت یول کو فمست تطواو مغین نب تاقتل لري زمخ قتلوا ولا رجعون انا ذا فستللو دا خبره کې دی ووري زنه دی ویار دا خو چرې شي وینې نه دي نو الکه تاسو وکړې لې چا غن نه مخ هر وان شوي یا سبل شي تجور شوي هدي نه منل نو الله او دلیل پېښ کی ول دلته خبره هو ز شک نه ده تاسو نوینه په دنیا کې چې ګډه سره شین بیا تنه ماشوم جوړ شي وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ اغه څوک چې مونږه ګډا کوډېرو مل ور ورکو نو راتیتې کو په بدن کې بیا خدای غسني کنه چزوانو نو څنګه اږي بوډا شو نو څوره پاتې شو نو نكسو في الخلق کم يكو کم يكو بدن ولکم کو نظر ولکم کو <تصف> و غنہ کار نکئی رضا بدل نشو ابلا عاقلن الله یذم را سوچ نکئی رضا ذکر کو چې <تصفح> د دنیا کې هم دا څه کومه دا مولا مثال پېښ کړې کنا او علمنا او شعر او ما یم بویل الله یذ قران دا دلیلونه ووره سمرهزه سورته یاسین کې بیان کړو دې تاشیر مو آئے دې تاشیر مو آئے ها نو خلې مونږی پیغمبر تا جوړول له شعرم ابل مونږ دا قوت نوور کړي جګر شعر جوړی اگر که عربو کې هر یو شاعرو ها د عربو یو کمالو جاريو بشائرو وګور پیغمبر له شعر نوور ته جوړول خلق وما له او ولې چې خلک به اعتراض وکينو او ما یې مباليلا اونه غل مناسب دي چې شعر وایي شعر ته اکثر په ګلانو خلکو کوي ان هو لا ذکر و قران مبين نو دا بیان دته مگر ذکر دې نصيحت ته او قران دې واضحا لي انذرا من كان حيان چويری هغه سکو ځګه کې جوان شته داغه فطرت صحی ده کم په صد ماش الله پیدا کړی هغه په حق کنا هغه الله هدایت کړي هغه ته ژوند دی وي ويحق القول على الكافرين او ثابت شي قول العذاب په کافرانو آیت کې اشاره چې د الله دین په صبا نه وچتی په قران باندې اپ شعرون کیږي دیند شاعرانو نه دی دیند ډاکټرانو نه دی دیند علماو دی چې په قران پويږي او بل هغه څوک به تفيده اخلي چې او کې سنث توحید موجودي من کان حیان او لم يروا ايدي نکو رنا خلقنا لهم چې مونږ پیدا کړي د دپاره م معاملت ین نه د هغې سرنه چې کړي دي لاسو زمونږه د اختیار نشته انا عامن سارویم پیدا کړي پهاملهمالیکون نو د هغې مالکان دي الله که نه چې انسان مالک کېد شي که نه د مکیوم د معلوم د ساوممالکان وتویل اذیوینه مندبه مالک نه دیوچې ډوډې کې هوټل کې وقار کوي دوی هم مالک نه زکات بس ور کوي حج بس ور کوي دغور سو الکی چې سړې مالک شي زمادل کنه وزللنا علیهم امون تابیکری زدم رغت رغت جانور دزیده پارا غمنه راکوبهم باز پذی کې هغه دې چې دې سوړلې کوي و من آیا کلون او باز ناویچ خوراک کئی و لهم فیا منافع و مشارب او دذی خلق و دپارا پذی سارو کی دیر فیدی دی او خاص کر سکلی پکی